Az álkeresztes hadjárat Mortimer, nagy uram, keresztes hadjáratomban nagy szükség lesz kegyelmességethez hasonló bátor és vitéz lovagokra. Jelentette ki Charles de nagy uram, nyilván gőgösnek tart, hogy a magam keresztes hadjáratáról beszélek, holott az valójában a mi urunk Istenünké. De be kell vallanom, és ezt mindenki elismeri, ha ez a nagy vállalkozás... A valamennyi keresztény nemzet összefogását igénylő, leghatalmasabb és legdicsőbb hadjárat megvalósul. Ez saját erőmnek köszönhető, amelyen létrehoztam. Ezért hát, Mortimer nagy Uram, egyenesen a magam őszinte módján, amelyről egyébként még lesz alkalma meggyőződni, megkértem. Óhaj te, seregeimhez csatlakozni! Roger Mortimer felegyenesedett cékén székén, arca kisé tartózkodóbb kifejezést öltött, szemhéja félig rázárult kőszínű szemére. Csak nem valamiféle húsz vértesből álló zászlóai parancsnokságát kínálják neki, mint holmi vidéki úrnak, vagy egy balsors által idevetett kalandorkatonának. Az ilyen ajánlat hitvány alamizsna lenne. Valois grófja most fogadta először Mortimert, mert mindeddig lefoglalták a tanácsban végzett teendői, visszatartották a külföldi követek fogadásai vagy utazásai szerte a királyságban. Mortimer végre találkozhatott azzal az emberrel, aki Franciaországot kormányozta, és éppen ezen a napon iktatta be egyik védencét, Jean de kancellári tisztségébe. Mortimer helyzete a nemrég még életfogytiglani börtönreítélt rabszemszögéből nézve természetesen irigylésre volt. De keserves egy nagy úr számára, aki száműzöttként kérni kényszerül, aki semmit nem tud felajánlani, és aki mindent vár. A találkozás a szicíliai királypalotájában zajlott le, amelyet Charles de Valois első apósától, a santának nevezett nápolyi károlytól kapott nász ajándékul. Az audienciák számára fenntartott nagy teremben, kis csoportokba verődve, mint egy tucatnyi személy, fegyvernökök, udvaroncok, titkárok társalogtak halkan, és gyakran gazdájuk felé pislogtak, aki egy dísztetővel ellátott félén ülve, mint egy igazi uralkodó fogadta az elébe járulókat. Valoán a úr előnyitott, vébetűkkel és liliomokkal himzett, kék bársonyból készült ünnepi köntöst viselt, amelynek kilátszott a szörmebélése. A gróf ujjai gyűrűkkel voltak megrakva, Övéről aranyláncon csüngöt drága kőbe vésett, magánpecsétje, és fején a bársony sapkát egy cizellált aranykarika, a féle házi használatra szánt korona szorította le. Mellette a trón támlájához támaszkodva állt legidősebb fia, Philip de Valois, egy nagyon rú, karcsú, izmos fiatalember. Veje Robert D'Artois egy zsámolyon ülve a kandalló felé nyújtotta hatalmas vörös bőrcsizmába bújtatott lábát. Nagyuram, uram, kezdte Mortimer kimérten, ha egy olyan férfinek a segítsége, aki első a Velszi határőrvidék bárói között, aki Írországot kormányozta, és számos csatában parancsnokolt szolgálatára lehet kegyelmességednek, szívesen felajánlom támogatásom a kereszténység védelmére, és véremmel e perctől kezdve nagy uram rendelkezik. Valois megértette, hogy büszke emberrel akadt dolga. Mortimer úgy beszélt a Velszi határvidéken fekvő birtokáról, mintha még a sajátja lenne. Ezzel a férfival csinyán kell bánni, ha valaki hasznát akarja venni. Abban a szerencsében van részem báró uram, felelte, hogy a francia király zászlaja, vagyis az én zászlóm alatt látom, mert magától értetődik, hogy amíg én a keresztes hadjáratot vezetem, addig unokaöcsém fogja kormányozni a királyságot. Tehát ez ászló alatt látom gyülekezni Európa legfőbb uralkodó fejedelmeit. Luxemburgi János rokonomat, Csehországi... Csehország királyát. Sógoromat, nápolyi és szicíliai Robertot, unokafivéremet, spanyolországi alfonzot. A genovai és a velencei köztársasága a legszentebb atya kérésére gájáit bocsátja rendelkezésünkre. Kegyelmességed tehát nem kerül rossz társaságba, és ragaszkodni fogok hozzá, hogy mindenki tisztelje és becsülje főnemesi rangját. Francia ország, ahonnan nagy származnak, inkább elfogja ismerni érdemeit, amint a jelek szerint Anglia teszi. Martimer némán fejet hajtott. Ami elhangzott, az csupán ígéret volt. De ő majd gondoskodik róla, hogy ne csak puszta szó maradjon. Mert íme több mint ötven éve semmi nagyot nem cselekedtek Európában Isten szolgálatára, folytatta Váloánagy úr. Pontosabban nagyapám Szent Lajos óta, aki ugyan tettei révén elnyerte a mennyek országát, de életét adta érte cserébe. Távol kihasználva a hitetlenek ismét felemelték fejüket, és úgy vélik mindenit ők az urak. Feldújják a partokat, kifosztják a hajókat, megbénítják a kereskedelmet, és már puszta jelenlétükkel meggyalázzák a szent helyeket. És mit tettünk mi? Évről évre egyre több ottani jogunkról és létesítményünkről mondtunk le. Elhagytuk az általunk emelt erődöket, elhanyagoltuk már megszerzett szent jogaink védelmét. Ezek az idők elmúltak. Az év elején kis örményország küldöttei segítséget kértek tőlünk, a törökök ellen. Hálával tartozom unokaöcsémnek negyedik károly királynak, hogy megértette a kérés jelentőségét, és oly mértékben támogatta az általam megadott irányelveket, hogy most már a kezdeményezés ötletét is magának követeli. De végül is jó, ha azt hiszi, hogy övé az értem. Így aztán rövid idő múlva, amint erőinket csoportosítottuk, elindulunk, hogy a távoli földön megostromoljuk a barbárokat. Robert Dártoá, aki vagy századszor hallotta ezt a szónoklatot, lelkesen bólogatott. Habár titokban mulattatta, hogy apósa milyen hével áll ki a jó ügy mellett. Robert ugyanis az érem másik felét is ismerte. Tudta, hogy a törökök elleni hadjárat valóban elhatározott terv, de útközben azért a keresztények közötti szétütnek kisé, hiszen a bizáncban uralkodó Andronikos Palaiologos császár, mint ismeretes, talán mégsem Mohamed helytartója. Kétségtelen, hogy egyháza nem minden tekintetben igaz egyház. És fordítva veti a keresztet. De végül mégiscsak kereszt az. Valoán Nagyúra azonban megszállottja volt a gondolatnak, hogy a maga javára helyreállítja a nevezetes Konstantinápolyi Császárságot, amely nem csak a bizánci területeket foglalja majd magában, hanem Ciprust, Rodoszt, Örményországot, az egykori Körtni és Lozinyan királyságokat is. És ha Sárgróf megjelenik ott hadaival, Andronikos palaiologos, ismerve személyét nem sokat nyom majd alatban. Valóanagy úr cézári álmokat forgatott a fejében. Megjegyzendő, hogy meglehetősen ügyesen alkalmazta a régóta bevált módszert. Mindig a legtöbbet kell kérni, hogy egy keveset kapjunk. Ezért a keresztes hadak vezetését és a Konstantinápolyi trónra való igényét megpróbálta elcserélni a rónmenti kis árléi királyságra, amennyiben Vient is hozzácsatolják. Az év elején kezdeményezett tárgyalásai luxemburgi Jánossal kudarcba fulladtak, a szabolyai gróf, de főképp a nápoi király ellenkezése miatt. Aki egyáltalán nem szívesen vette volna, ha izgága rokona egy független királyságot hoz létre, az ő provenci birtokai mellett. Ezek után nagy úr még nagyobb buzgalmat tanúsította a Szent Hagyjárat szervezésében, és határozott szándéka volt, hogy azt az uralkodói koronát, amely Spanyol földön, Németországban, sőt, Árléban is kicsúzott a kezéből, a föld túlsó felén fogja megkeresni. Természetesen még nem sikerült leküzdeni minden akadályt, folytatta valóan a gyúr. A szentatyával még folyik a vita, a lovagok számát és a nékik szánt zsold összegét illetően. Mi nyolcezer lovagot és harmincezer gyalogost akarunk, valamint azt, hogy minden báró húsz szólt, minden lovag tíz szólt, a csatlósok hét szút és hat dénárt. A gyalogosok pedig két szót kapjanak naponta. János pápa a seregem létszámát négyezer lovagra és tizenötezer gyalogosra akarja csökkenteni. Ezzel szemben tizenkét felszerelt gályát ígér. Átengette ugyan a tizedet, de húzódozik az évi 1.200.000 livr megfizetésétől, amelyet öt keresztül kérünk, amíg a keresztes hadjárat tart. De főképp a 400 ezer livr összegű juttatást sokalja, amelyre a francia királynak van szüksége a járulékos költségek fedezésére. Amely összegből 300 ezer már a Derék Sárv de számára van tartalékolva, gondolta Robert Artoá. Ennyi pénzért már igazán elvezethet az ember egy keresztes hadjáratot, de nem illik ezen mérgelődnöm, hiszen ennek a pénznek egy része amúgy is hozzám jut. Ó, ha Lyonba lehettem volna elhunyt Fülöp unokaöcsém helyében az utolsó konklávé alatt, kiáltott Fávalóá. Nem mintha rosszat akarnék mondani, ami legszentebb atyánkról, de én olyan bíborost választottam volna, aki világosabban megérti a kereszténység érdekeit, és kevésbé kéreti magát. Főképp, amióta unokaöcsét májusban felakasztattuk, mondfakomban, jegyezte meg Robert D'Artois. Mortimer helyében odafordulva, csodálkozva bámult Robertra. A pápa unokaöcsét? Miféle unokaöcsét? – Hogyan? Rokonom kegyelmed nem tud róla? – állt fel Robert D'Artoa, kihasználva az alkalmat, hogy felkelhet, mert kényelmetlen volt számára így sokáig mozdulatlanul ülni. És csizmája orrával megigazgatta a kandallóban parázsló fahasábokat. Az ő számára Mortimer már nem volt több élordom, egyszerre rokonom lett, a finnék ágán felfedezett távoli rokonság révén és nem sokára minden további nélkül roger fogja szólítani. – No, persze, honnan is tudhatná – folytatta Robert. – Kegyelmed, akkor Edward barátja jóvoltából börtönben ült. – Nos, egy gászkonyi báróról van szó – Jodan de liről akit a Szentatya saját unokahugával házasított össze, és aki néhány jelentéktelen gaztettet követett el, nevezetesen tolvajlást, emberülést, hölgyek meggyalázását, szüzek megbecstelenítését, és ráadásként itt-ott buzeránskodott is, holmi ifjoncokkal. Tolvajokkal, gyilkosokkal és hasonló, szaros népséggel vette magát körül, és azok az ő számlájára fosztogattak egyháziakat és világiakat egyaránt. Mint hogy a pápa védelmébe vette, ezeket az apró cseppőbótlásokat elnézték neki, hisz megígérte, hogy megjavul. De bűbánatának bizonyítására Zsorden csak annyit tudott felmutatni, hogy nyakon csípte és karóba húzatta azt a királyi poroslót, aki éppen egy felszólítást készbesített neki. De milyen karóba húzatta? A poroszló saját liliomos botját használta fel erre Robert Dártoán nagyot röhögött, amellyel elárulta, hogy alapjában közönséges a természete. Őszintén szólva nem tudom, melyik nagyobb bűn megölni egy királyi tisztet, vagy egy poroszló örülékével beszennyezni a liliomokat. Jordan urat minden esetre felhúzták a Mondfakoni-bitóra. Ahol még megláthatja kegyelmed, ha arra vetődik. A hollók nem sok húst hagytak rajta. Azóta hűvös a viszonyunk Avignonnal. És Robert fejét hátraszegve, hüvelykét övébe akasztva újfent, ha kezdett. Őszinte jó kedven még Rogerra is átragadt. Váloá grófia is nevetett, meg Philip fia is attól, hogy együtt nevettek, még inkább barátokká váltak. Mortimernek váratlanul az az érzése támad, hogy befogadta a Váloá köré tömörült csoport, és feszültsége ettől kissé felengedett. Rokonszemvel figyelte sárt nagyúr széles, élénkszínekben játszó arcát, egy olyan ember ábrázatát, aki túl sokat eszik, és akinek a hatalom gyakorlása miatt egy kevés testmozgásra sem marad ideje. Mortimer eddig csak néhány röpke találkozás alkalmával látta valóát. Először Angliában, Izabella királyné esküvői ünnepségein. Másodszor, 1313-ban, amikor az angol uralkodó párt kísérte Párizsba, az első hűség eskütételkor. Ezek az igen távoli események, mintha csak tegnap történtek volna. Tízesztendő. Micsoda, testes, tekintélyes személy lett, az akkor még fiatalember valóából. Nos, az életet nem szabad elvesztegetni. Meg kell ragadni a kalandot kínáló alkalmat. És a keresztes hadjárat terve végül is kezdett tetszeni Roger Mortimernek. És nagy uram hajói, mikor szednék fel a horgonyt? kérdezte. Terveim szerint 18 hónap múlva, felelte Valoa. Harmadszor is követeket küldök Avignonba, hogy véglegesen megállapodjanak a szükséges támogatás összegében, a bűnbocsánathoz szükséges bullák mennyiségében és a hadjárat tervében. Az lesz aztán a nagy kaland, Mortimer nagy uram. Ott aztán bátornak kell lenni, és a kékent kifent uracskáknak mást is meg kell mutatniuk, mint a harci játékok alkalmával. Szólalt meg a mindezidáig hallgatak Philip de Valois, akinek arca most kissé kipirult. Charles de Valois legidősebb fia már szinte maga előtt látta a gályák dagadó vitorláit, az indulást a távoli partok felé, az zászlókat. A páncélokat, a hitetlenekre rontó nehéz francia lovak rohamát. A paták alágázolt félholdat, a paloták mélyén fogjulejtett ejtett a láncra mesztelen, szép rabszolga nőket. És akkor nem lesz, ami átolja Filip de Valoát, ha vágyát akarja tölteni a kövér szajhákkal. Széles orjúka már is tágulni kezdett a kélyes gondolatra. Mert felesége, Sánta Johanna, aki féltékenységében őrjöngő jeleneteket rendezett, valahányszor férje egy idegen nő keblére pillantott, Franciaországban marad. Ó, Burgundi Margit huga korán sem volt kezes párány. Pedig előfordul, hogy valaki szereti a feleségét, de egy természeti erő mégis arra készteti, hogy más nőket is megkívánjon. Ahhoz, hogy a termetes Filip megmerje csalni a sántát, legalábbis egy keresztes hadjáratra volt szükség. már kissé kihúzta derekát, és megigazgatta a fekete köntösét. Vissza akart kanyarodni a számára fontos témához, és az nem a keresztes hadjárat volt. Nagy uram már is a seregéhez tartozónak tekinthet. fordult sárda de én is egy kéréssel jöttem. A szó elhangzott. Írország egykori főbírája kimondta azt a szót, amely nélkül egyetlen kérelmező sem érhet el eredményt, és egyetlen nagy ember sem hajlandó támogatást nyújtani. Koldulni, kérni, könyörögni. Ennél többet azonban már nem is kellett mondani a Mortimernek. Tudom, tudom, felelte a Valoa. Vőm Robert már tájékoztatott. Kegyelmed azt kívánja, hogy ügyében járja el Edvát királynál. Nos, hűséges barátom! Mortimer kéréssel jött, és ezért egyszerre barát lett belőle. Ezt pedig nem teszem meg, mert semmire sem vezetne. Ha csak arra nem, hogy néhány újabb sértést kellene zsebre vágnom. Tud arról a válaszról, amelyet Kegyelmed Edvát királya Buvill grófjával üzent nekem? Igen, persze, hogy tud róla. Pedig már a diszpenzációt is megkértem a házassághoz őszentségétől. Mennyire megszégyenített. Most pedig menjek és kérjem meg, hogy szolgáltassa vissza nagyurom birtokait, helyezze vissza a tisztségeibe és kergesse szégyenletes deszpenzerjeit. És hogy ezzel egy időben adja vissza Izabella királynénak. Szegény unoka, hugom, kiáltott felváloá. Tudom, derék barátom, mindent tudok. Azt hiszi, hogy én, vagy akár a francia király megváltoztathatja Edvárd király erkölcseit, és egyben minisztereit is. De azért annyit mégis tudnia kell, hogy amikor Edvárt a kegyelmet kiadatását követelve idekülte Rochester püspökét, mi nemet mondtunk, és még a püspököt sem voltunk hajlandók fogadni. Ez az első sértés, amellyel a megszégyenítésért fizetek Edvárnak. Kegyelmedet meg engem összeköt a bennünket ért sok sérelem, és ha bármelyikünknek is alkalma nyílik a bosszúra, szavamat adom, kedves uram, együtt állunk bosszút. Bár nem mutatta, Mortimer éreztem, miként önti el a reménytelenség. Robert D'Artoa úgy beszélt erről a találkozásról, mint valami csodáról. Apósom, Sár mindent megtehet, ha a barátságába fogadja, ezt pedig nem fogja elmulasztani. Kegyelmességet bizonyosra veheti győzelmét. Most pedig úgy tűnt, hogy a beszélgetés véget ért. És mit eredményezett? Semmit. Egy parancsnoki tisztség bizonytalan ígéretét 18 hónap múlva a törökök országában. Roger Mortimer már azon törte a fejét, hogy itt hagyja Párist, felkeresi a pápát, és ha erről az oldalról sem kap támogatást, a német császárhoz megy. Ó, keserűek a számüzetés csalódásai! Nagybátyja, csörk bárója, előre megjósolta. A kínos csendet Robert D'Artoa törte meg. Miért ne teremthetnénk meg az alkalmat az említett bosszú állásra, Charles? Ő volt az egyetlen az udvarnál, aki kereszt nevén szólította valóát, mit sem változtatva régi szokásán, amikor még csak nagybácsi, unoka öcs viszonyált fent közöttük. Meg aztán Robertnak egyedülálló jogokat biztosított termete, ereje és nagy szája. Robertnak igaza van, helyeselt Philip de Valois. Példának okáért, felkérhetnénk edvát királyt, hogy vegye részt a keresztes hadjáratban, és ott egy felbemaradt mozdulat zárta le a mondatot. Az ölestermetű filip határozottan élén képzelő erővel bírt. Már szinte látta, mint egy gázlón átlábalva, vagy ami még jobb a sivatag mélyén találkoznak egy csapat hitetlennel. Engednék, hogy Edvard támadjon, aztán hidegvérrel otthagynák a törökök markában. Íme, ez lenne a pompás bosszú. Soha, kiáltott a sár Edvard soha nem egyesítené seregeit az enyémmel. De hát egyáltalán beszélhetünk-e róla úgy, mint keresztény királyról? A móroknak vannak hasonló erkölcseik. E kifakadás ellenére, Mortimert nyugtalanság fogta el. Nagyon is jól tudta, mennyit ér a hercegek szava, s hogy azok, akik ma még ellenségként állnak egymással szemben, holnap, még ha csak színleg is, miképp engesztelődnek meg, ha érdekeik úgy kívánják. Hát, ha Váloá nagyurnak kedvetámad keresztes hadának gyarapítására, hát, ha Edwardhoz fordul, és Edward esetleg úgy tesz, mintha beleegyezne. De ha megtenné is nagy uram, szólalt meg Mortimer, vaj mi kevés az esély, hogy Edvárd király eleget tesz a felhívásának. Bár kedveli a testgyakorlatokat, irtózik a fegyverektől, és biztosítom kegyelmességedet, nem ő győzött le engem, Shrewsbury-nél. Edvárd joggal hozná fel ürügyként a skótok részéről fenyegető veszélyt. De én a skótokat is szívesen látnám keresztes hadaimban, Vágott közbe valóá. Robert D'Artoa egyik hatalmas öklével csapkodta a másikat. Számára a keresztes hagyára teljesen közömbös volt. Sőt, őszintén szólva, semmi kedvet nem érzett hozzá. Elsőbben is, ha tengerre szállt, mindig hányt. A földön mindenre hajlandó, amit csak kívánnak tőle, de a vízben egy újszülött is erősebb nála. Aztán ő mindenek előtt Ártoágrófságát akarta visszaszerezni, és az ötesztendeig tartó bolyongás a világ végén alig halendíti előbbre ügyét. Konstantinápoly trónja nem tartozott örökségéhez, és cseppet sem lett volna ínyére, ha egy nap arra ébredt, hogy helytartó egy távoli vizek kell lebegő kopárszigeten. Ráadásul semmi érdeke nem fűződött a fűszerkereskedelemhez, Töröktől rabolt asszonyokra sem volt szüksége, hiszen Párizs hemsegett az ötven ért kapható huriktól, meg a még olcsó polgárasszonyoktól, és élete párja Bömont úrasszony, az itt ágáló úr leánya minden félrelépése felett szemet huny. Ebben a keresztes hadjáratban Robert számára tehát az volt a legfontosabb, esedékességét mindinkább kitolja s miközben úgy tett, mintha támogatná a tervet, csak is a késleltetésén munkálkodott. Megvolt a saját terve, és nem ok nélkül vezette apósához Roger Mortimert. Azon tanakszom Sárl szólalt meg, hogy okos dolog lenne oly hosszú időre megfosztani Franciaországot a férfinéptől, a nemességtől, valamint kegyelmet kormányzásától, és mindent az angol király kényére-kedvére hagyni, aki eléggé kimutatja, hogy nem szível bennünket. A várak nem maradnak üresen, Robert, megfelelő számú helyőrséget hagyunk hátra, felelte Valoá. De a nemesség, a lovagság színe java, és ismétlem, kegyelmet, ami nagy hadvezérünk nélkül. Ki fogja védelmezni a királyságot távol létünk idején? A hadak főparancsnoka, aki nem sokára 75 esztendős, és csoda, ha egyáltalán a nyerekben tud maradni? Vagy ami Károly királyunk? Bár Edward nem nagyon kedveli a fegyverforgatást, amint Lord Mortimer említette, a mi kedves rokonunk még kevésbé ért hozzá. De mihez is ért valójában azon kívül, hogy frissen és mosolygósan mutatkozik népe előtt? Őrültség lenne szabad teret engedni Edvát gonoszságainak, mielőtt egy vereség meg nem gyengíti az erejét. Akkor hát segítsük a skótokat, ajánlotta Filip de Valois. Kössünk ki partjaikon, és támogassuk harcukat. Részemről készen állok erre. Robert D'Artoa lenézett, hogy elrejtse gondolatait, ugyancsak szép dolgokat látnának, ha Filipp venné át egy Skóciába induló csapat vezérletét. Valoá örököse már egyszer bebizonyította rá Itáliában, ahová azért küldték, hogy a pápa legátusát támogassa a milánói viszkontiak ellen. Galeadzó Visconti azonban oly eredményesen megdolgozta és lóvá tette a csapatai élén büszkén feszítő Filippet, hogy az győztesnek képzelvén magát, csapott papot otthagyott és hazatért, anélkül, hogy bármiféle ütközetben részt vett volna. Úgy tűnt, hogy Roger mortimer kissé sérti Filipp de Valois javaslata. Igaz, hogy ellenfele Edvát királynak. De Anglia mégiscsak a hazája. Pillanatnyilag a skótok nyugton vannak, mondotta. És mintha elhatározták volna, hogy tiszteletben tartják a múlt évben ránk kényszerített szerződést. Aztán, hogy elérjük Skóciát, ahhoz előbb át kell kelni a tengeren, tódította Robert. Hajóinkat inkább tartogassuk a keresztes hadjáratra de talán akadna egy alkalmasabb terület is, hogy kihívjuk ezt a buzeráns Edvardot. Elvégre még nem hódolt Akvitániáért. Ha rákényszerítenénk, hogy jogai megvédésére franciaországi hercegségébe jöjjön, szétszúzhatnánk csapatait, bosszút állhatnánk rajta, és ráadásul békén maradna távollétünk alatt. Valoá gyűrűit forgatva töprengett. Robert ez alkalommal megint csak körültekintő tanácsadónak bizonyult. A megpendített ötlet még homályos volt, de Valoá már előrelátta összes fejleményeit. Akvitánia nem volt előtte ismeretlen terület, már hadakozott azon a vidéken és ott vívta meg 1294-ben első nagy diadalmas hadjáratát. Ez minden bizonyal jó gyakorlat lenne lovagjaink számára, mondta, mert már valóban régen forogtak hadba. Meg aztán arra is alkalmunk nyílna, hogy kipróbáljuk azt a puskaporral működő löveget, amelyet az olaszok kezdenek meghonosítani. A mi öreg tolomai barátunk már ajánlkozott, hogy szerez ilyen pattantyúkat, Ha Edvárd megadja a hódolást, a francia király természetesen ráteheti kezét az akvitániai hercegségre. Egy ideig még tanakodott. De ennek nem feltétlen következménye a fegyveres harc, állapította meg. Szokás szerint majd tárgyalni kezdenek. És az egész viszály a parlamentek, meg a követségek ügyévé válik. Végül Edvárt, ha kelletlenül is, de leteszi a hűségesküt. Ez nem jó ürügy. Robert Dartoa ismét leült, térdére könyökölt, és állát az öklére támasztotta. A hűségeskü megtagadásánál hatásosabb ürügyet is találhatunk, mondotta. Kegyelmednek Mortimer rokon. nem kell elősorolnom mindezt a nehézséget, bosszúságot és csetepatét, amelyet Akvitánia okozott. Amióta Alinor hercegnő miután terjedelmes szarvakkal ékesítette első férje, hetedik Lajos királyunk homlokát, második házassága alkalmával kegyelmet királyának, második angliai Henriknek ajándékozta, dévaj testével együtt, hercegségét is. Ugyancsak nem teszek említést kegyelmednek arról a szerződésről, amelynek segítségével Szent Lajos király, aki fejébe vette, hogy minden ügyet méltányosan rendez, véget akart vetni a száz éves háborúnak. De a királyságok közötti leszámolások esetén a méltányosság semmit nem ér. Az 1259 évi szerződés a zavaros bonyodalmak meleg ágya lett. Egy macska sem találta volna meg benne a kölykeit. Még király királybíró is, kegyelmet feleségének nagybátyja, akiről tudjuk mi hűséggel szolgálta a Szent Királyt. Még ő is lebeszélte, hogy valaha is aláírja. Nos, valljuk meg őszintén, ez a szerződés ostobaság volt. Szent Lajos halála óta csak viták, veszekedések, megkötött egyezmények, megtagadott egyezmények, vonakodva tett hűségeskük, parlamenti tárgyalások, elutasított panaszosok, elítélt panaszosok, helyi lázongások, majd újabb törvényszéki perek származtak belőle. De mondja csak Sárl, fordult Robert Valoához, Amikor kegyelmedet fivére szép fülöp Akvitániába küldte, ahol aztán oly derekas módon rendet teremtett, akkor mivel indokolták a hadjáratot? Egy kiadós zendüléssel, amikor Bajonban a francia meg az angol matrózok őrre mentek, és még vért is ontottak. Nos, Kiáltott fel Robert, nekünk hát alkalmat kell találnunk egy újabb bajonni zendülésre. Úgy kell intézni, hogy valahol a két király emberei hevesen összezördülhessenek, s hogy még öldössék is egymást. Azt hiszem, én ismerek is egy erre alkalmas területet. Hatalmas mutató ujját a többiekre szegezve folytatta. A párizsi szerződésben, amelyet az 1303 évi béke erősített meg, és amelyet 1311-ben, Périgőben vizsgáltak felül, mindvégig fenntartottak néhány kiváltságosnak mondott területet. Ezek a birtokok noha Akvitániában fekszenek, a francia király közvetlen uralma alatt maradtak de ezeknek az uradalmaknak is vannak hűbéres, alárendeltjei Akvitániában. És soha nem dölt el, hogy ezek az utóbbi területek tulajdonképpen hová tartoznak közvetlenül. A francia király vagy pedig az akvitániai herceg fennhatósága alá. Értik? Értem, bólintott valóan a gyúr. Fia Filip azonban nem értette. Nagy kék szemét tágra mereztette, és értetlensége annyira nyilvánvaló volt, hogy apja magyarázni kezdte neki. De igen, fiam, képzeld el, hogy ezt az egész palotát átengedem neked, mintha hűbérbírtok lenne. Szabad használatomra és rendelkezésemre megtartom azonban magamnak ezt a termet, ahol most tartózkodunk. Ennek a teremnek azonban függeléke az az átjáró helyiség, ahová az ajtaja nyílik. No már most, kettőnk közül, ki az illetékes arra az átjáró helyiségre, melyikünknek kell azt bebútorozni és takarítatni? Az egész csak azon múlik, fordult Valoa ismét Roberthez, hogy találunk-e egy olyan fontos területet a cselekvésre, ahol Edward kénytelen állni a sarat. Egy igen alkalmas terület áll kegyelmed rendelkezésére, a Périgői Egyházmegyében lévő Szent Szárdosz, amely a szárlati perjelséghez tartozik. A helyzetot már akkor is vitára adott okot, amikor Szép Fülöp egy osztatlan birtokjogra vonatkozó szerződést kötött, szárlát perjelével. Ez a szerződés a francia királyt, Eterület hűbérurává tette. Első Edvárd akkor a párizsi parlamenthez fellebbezett, de megoldást nem találtak. No már most, ha... San vitás területén a francia király, szárlát Hűbérura ura elhelyez egy helyőrséget, és neki kezd egy kisé fenyegető erőd építésének. Mit tesz akkor Anglia királya, Aquitánia hercege? Parancsot küld a főbírónak, hogy tiltakozzék, és ő is helyőrséget küld oda. És amikor két katona először hajba kap, vagy amint bántalmazzák az első királyi tisztet, sőt, csak megsértik. Robert kinyitotta tenyerét, mintha a végső megoldás kézenfekvő lenne. És Váloá úr aranyhímes kék bársonyaiban felemelkedett trónusáról. Már a seregek élén, lovanyergében érezte magát, amint hadba száll, azért a Gaiennért, ahol már harminc évvel előbb is győzelemre vitte, a francia király zászlaját. Valóban csodálom, fivérem, kiáltott fel Philippe de Valois, hogy egy oly kiváló lovag mint kegyelmed, úgy kiismeri magát az eljárásokban akár egy klerikus. Ugyan fivérem, ez nem nagy érdemrészemről. részemről. Nem jó kedvemből böngésztem át Franciaország minden jogszokását és parlamenti határozatát. Mindez csak az ártóáért folytatott perem miatt történt, s mert a mai napig én magam nem sok hasznát vettem, legalább a barátaimat szolgálja. Hajolt meg Robert a Roger Mortimer előtt, mintha a tervezett nagyszabású cselnek, sem más oka, sem más célja nem lenne, mint hogy a menekültnek kedvezzen. Nagy segítség számunkra, hogy báró uram hozzánk jött, duplázott rá Charles de Valois. Ügyeink szorosan összefonódnak, és nem mulasztjuk el majd tanácsát kikérni ebben a vállalkozásban, amelyhez Isten támogatását kérem. Lehetséges, hogy nem sokára együtt menetelünk Akvitánia felé. Mortimer úgy érezte magát, mint aki utat vesztett, eltévedt. Elvégre ő semmit nem tett, semmit nem mondott, semmit nem sugalmazott, csupán jelenléte adott okot arra, hogy ezek ketten pontosan körvonalazhassák titkos törekvéseiket. Most pedig felszólítják, hogy harcoljon saját hazája ellen, anélkül, hogy bármely más választást lehetővé tennének számára. Így hát, ha Isten is úgy akarja, Franciaországban a franciák háborút fognak viselni az angol király francia alattvalói ellen, egy angol nagy részvételével, és abból a pénzből, amelyet a pápa azért ad, hogy Örményországot felszabadítsák a törökök igája alól.